Í salnum satt sakadómanin við borð, hann sagði við sveikum leið og hann kom inn Jæja, þér eru þá herra sveik, hvernig lengtu þér hinga? þa var ósku blátt áfram og venjulegt, hann sagði sveik Ég kom hingað undir leiðsökn Lóruklu þjóns eftir ég var ekkert upp á það kominn láta henda mér út af vitfinningahælinu án meita í sverðar E, Vitið þér bara hvað það er að sveik sagði saka dómari e, hvers vegna ættum við að vera vafstra með yfir hérna í salmegötunni en væri ekki betra að sendiður á aðalóreglustöðina Já, í er valdið mátturinn og dýrðinni eins og maður segir ansæði sveik það er ekki nema þægilegur spásitúr að lappa á aðalóreglustöðina núna í kvöldsvalanum Og allra besta ferðaveður ekki bera á öðru. Mér þýttir væntum að við erum sammála, sagði sakadómarinn ánæður. En það er alltaf betra að útkleja málin á friðsamlegan hátt. En finnstu þið ekki herra sveik? Já, ég hef alltaf verið mikið fyrir að ráðfæra mig við fólk, sagði sveik. Ég skal aldrei gleyma vingjarleikiðar herra sakadómarinn. Sannir þið bara til. Þegar hann hafði hneikt sig kurteislega fyrir sakadómarinum gekk hann ásandt niður í varstofuna og stundar fjórðungi setna sjást sveik á horninu á Jetsna göttinu og Karlstorginu ásandt laurugluþjóni sem bar heljar mikla skræðu undir hendinu með þýskri áletrun Arrestantenbúk. Á horninu á Spalena göttinni rákust félagar á mikinn mannfjölda sem hafði hópast saman umhverfis stærðar tilkynningu. Þetta er tilkynning frá keisaranum um stríðið, sagði Lárufóluþjórnum við Sveik. Þetta var ég búin að segja, sagði Sveik, en á vitfyrringahælinu hafa þeir ekki hugmyndum það ennþá, enda þótt þeir að þetta hafa það frá fyrstu hendi. Hvað eigi þeir við, spurði Lárufóluþjórnum. Af því að svo margir herfóringar eru lokaðir þar inni, sagði Sveik, Og þær komaðu öðru mannfjölda sem hnappaði stutanum aðra tilkynningu hrópaði sveik úrra fyrir Frans Jóser keisara þetta stríð við vinna Maður úr hópnum gekk veg fyrir sveik og keyrði hættinn niður fyrir augu hans En loxins komst hann góði dag til sveikinum hleðið að aðalöru bustöðinni ég endurtek það Að við vinnum áreiðanlega þetta stríð, sagði Sveik með mannfjöldan sem hafði eltan um leiðu hann kvarfinnum hlýðið. Sjöttu kabli, Sveik leysir gestaþrautina og snýr heim aftur. Um skrifstofu rannsóknadómanans bleið skustur framandi valds og mátti að því ráða að hver miklu leið til borgarannir óskuðu eftir strífi. Að undan teknum þá einnum mönnum sem sinnjuðu ekki fyrir að þeir væri síni þjóðar sem áttu að láta sér blæða fyrir áhuga mál sem henni kom ekki við, var þar þjættsetið af skrifstofu sjákölum sem bár til skín á annan en fangelsi og gálga og hugsuð ekki um annan en það hvernig ætti að hártóga lagagreinarnar. Jafnfram því yfirherðu þeir hinn ákerða með eitraði blíðu og hugsuðu vandlega hverja setningu. Mér þykir fyrirvís hafi einn af þessum bröndóttu sjákulun við Sveig þegar maður leittur inn að þér hafi fallir aftur í okkar hendur. Við álitum að þér myndu bæta ráðiðar en við höfum orðið fyrir vonbrigðum. Sveig kinkaði kollið til samþýttis og var svo sakleysislegur og svipin að svo bröndótti horfði á hann spurnar augum og sagði með þunga engin fíblalæti hér. Bráttu varðan þó aftur blíður og mannin og hélt síðan áfram. Okkur fíkir vissulega fyrir því að þurfa haldiður í fangelsi og samkvæmt minni skoðun er sett í þar ekki mjög mikil því að mann með í þar þar er vafalaust auðvælt að aðvega leiða. En segi mér herra sveik. Hver erða það sem færiðu til að fremja þessi heimsku kör? Sveig ræfti sig og svaraði afsækið En ég kannast ekki við negin heimskupör er það kannski ekki heimskulegt það er að sveik sagði rannsóknadómarinn í föðulegum áminningar tón að þér samkvæmt því sem Lóraugluþjóttni sem kom meðuður hinga sagði stopnuðu til götu og er það fyrir framann tilkynninguna um stríðið sem að limdu upp á götu hortninu, og æstuð lífin með því að rópa lifi frans jósir teisari þetta stríðskulum við vinna Ég gat ekki á mér setið ansæðis veik og horfið sínum sælu einfeldnis augum framann í rannsóknadómaran. Ég varð eftur fyrir ég sá þá lesa tilkynninguna en um stríðið gerðsamlega hrypningar laust, engin hurra hróp, alls ekki dómari. Rétt eins og þetta kæmi þeim ekki við. Þetta gat ég sem gamall herrmaður um 19. og ekki hort á. Ná svo hrópaði ég þessu orð og ég er samferður um að þér, ef þér hefðu verið í mínum sporum, hefðu gert því sama. Fyrst stríðir á anna borð verðum við að vinna það og við verðum að hrópa lífi keisarinn, enginn ketur haft mig ofan að því. Sá bröndótti leita málskjölin gersamlega yfirbugaður holdi ekki sakleisislegt umfældnis augnar á sveiks en sagði, ég get vel stílið hryfningu í þar aðeins ef þeir hefðu látið hann í ljósi við annað tækifæði þér vitið sjálfur að þér voruð undir leiðsögn laurgruðjóns og þess vegna hlutu þessi hurrarróp að vekja fremur hlátur en alvöru borgaranna já það er erfi stund í lífi manns þegar hann er undir leiðsögn laurgruðjóns En þegar hann, jafnvel á þvílíku stundu, gleymir ekki hvað sómið sér þegar stríðir, þá held ég að hann sé ekki slæmur maður. Sá bröndótti urraði og leit enn einu sinni í augus veiks, en nú hans las hann sakleysi, blíðu, yfirleitisleysi og milda hlýju. Stundar hordust þeir í augu. Fjandinn hýrði yfir sveik, sagði hér steddi að við hrellir á lokum. Ef þér villist hingað einu sinni enn þá mun ég hafa fyrir því að yfirheyrði yfir enn sendiður beina leið fyrir herjættin á hrættján, ég skiljiði mig. Og áður en hann gætt snúið sér við var sveik komin til hans tisti á höndans og sagði guðlaun yfir margfallega fyrir mig ef þú stiltu einhver tím að vanda kynhreinan hund þá snúiði þú til mín ég vesla með hunda og þannig fjöks veik frelsi og nýjulæðastar himleifis hann veltiði fyrir sér hvort hann eftir að hafa áningastar í byggjarnum og enduðu þær hugleidingar með því að hann opnaði þær dyr sem hann hafði skömmu áður farið útum í fyllt með brettsnæði til leynilorglumanni Í veitingastofinni er riktig gravarkýrð. Fáinir gestir sátu þar inni og meðal þeirra var kyrkjúþjótni frá samti Apollinarus þeir voru skuggalegir og svipin innan við borðiðið satt kona gestjafans frú Palivets og horfði sljófum augum á ölkranana. Þá er maður kominn. Aftur sagði Sveik glæðlega gefið mér glas af öli. Hvar er herra Palivets nýðu kominn? Í stað þess að svara brast frú Pallivetsi grátt gaf allri ógæfu sinni útrás í sérstakri áherslu og hvert orð og stamaði Hann var dæmdur í tíu ára fangelsi fyrir viku Nú ekki öðru vísi, sagði Sveiki Já, já, þá var hann búinn fyrir viku Hann var svo varkár, sagði frú Pallivets gráttandi En það sagði hann að minnst og kosti alltaf sér álfur. Gestinninn í veitingastofinni steinþöðu eins og andi palivett sveimaðar ennþá yfir álgrúsonum og ámyndi þá um gætni og varúð. Ég að varkárnin er móði samvöskuseminar, sagði sveikum leiðu hann settist í borðið með ölglas fyrir framann sig, en í fróðu kúfin upp á glasinu voru hólur eftir tárin sem frú Palívelds hafði grátið ofan í ölið þegar hún barðar fyrir svo eikl. Tímatnir eru svoleiðis núorðið að maður verður að vera varkár. Í gæru voru tvær jarðarfæri, sagði kirkjúþjótinn frá santi Apollinarus til þess að víkja talinu að öðru. Táríst ekkur dæður, sagði annar gestur en svo þriðji bætti við, varða við hafnar greftrunn. Já, mér þætti gaman að vita, sagði Sveig, hvernig hermannagreftina nefnir verða í þessu stríði. Gestirnir stóða fætur, borguðu og gengur hljóðir burtu. Sveig varð einn eftir hjá frú Palívelds. Því hefði ég ekki trúa, sagðan, að þeir dæmdu saklausan mann í ára fangelsi. Eð ég hef hef áður að þeir hafi dæmt saklausan mann í fimm ára fangelsi, en tíu ára fullmikið að svo góðu. Þegar hann hafiði viður kemd, sagði frú Pallivæts grátandi, þetta sem hann hafiði sagt um flugutnar og myndinar keisaranum var þann að endur taka það Ég var viðstödd réttarhöldin sem vitni en hvernig átti ég að bera vitni þegar þið sögðu mér að ég var tengd manninu mínum og ég gæti því neytað að bera vitni Ég var svo skellkuði við þessum tengdum að ég gæti að það gæti orði nýtt kæruefni og neytað að bera vitni og hann vestlingsmadurinn horfði þannig á mig að ég gleymi því aldrei og þegar þið voru búin að dæma varð þann svo rugglaður hann rópaði lífi frjálshug og kemur brefsnættir hér ekki framar. Hann auð komið tviðsvar, svaraði kona gestja hans. Hann auðrykkið örl og spurt mig hverju kæmu hér og hlustað á gestin að tala um knattspyrnu. Þegar þessi áhann talaðir aldrei um hann aðeins knattspyrnu og hann er ganga vitiinu. Allan þennan tíma hefur hann ekki getað að lokka nema einn mann í gildruna, vekkfóraða frá pritsni Þetta kemur með æfingunni, hann sagði Sveik, var þessi vekkfóðrali heimskur. Svona álíka á maðurinn minn, svaraði hún grátandi. Hann spurði hann hvort hann vildi stjóta á serbanna, en hann sagði að hann kinn ekki að stjóta, nema einu sinni hefði hann tilviljun hitt kórónun á peningi þegar hann var að æfa sig í skotstemmu. Þá hefðum við að Brettsnætti sagði um leið og hann tók upp vasabókinni sín og til. Þetta er líka móðgum við keisaran og svo fór hann leiðarsinnar með vekkfóraran frá pritsni göttu og hann kom ekki aftur. Það kemur engin aftur, sagði Sveig, geðu mér rom. Sveig var með annað stöybi fyrir framansíð þegar Brettsnætti Lorgluþjótt kom inn. Þegar hann hefði skímaðum veitingastofuna gekk til Sveiks, baðum möl og beið eftir því hvað Sveik segði. Sveik tók dagblad og fór að lesa auðlýsingarnar á öftustu síðu og sjáum til. Jim Pera í Straskoff í Ratsnýfess vil selja bílisitt á samt þrettán tunna landi, skóli og járnbröðjar í nágræninu. Brettsnæði þegar var tauga ústyrkur og draf fingrum á borðið Loks nýra sér að sveik og sagði Ég er hissa á því að þér hafa áhuga á búskap, herra sveik Ó, er það þér, sagði sveik og rétt ánum höndina Ég þekktu þér ekki strax, ég er svo gleymin Ef mér skjöplast ekki því meir, sáumst við síðast á lauruglustöðinni Hvað hafið er haft fyrir stafni síðan? Komið þér oft hér? Ég kom hingar í dag til að leitað yður Því ég frétti í skrifstofu sakadómara að þér vestuðu með hunda, mér vantar snótran rottuhund. Er það eitt að einhver ráð með þaðan, sagði Sveik, á það að vera fullorðin hundur eða bara kvorpur? Það er vís best að hafa það fullorðin hund, sagði Brettsnættir. Það á þú víst ekki að vera lögreglu hundur, spurði Sveik, einn af þeim sem geta rætt í spór og þefað upp glæpamenn. Ég fætti sláttrar að sem á einn slíkan og hann beitur honum fyrir vagninsinn. Ég sá hundur hefur sem aðu þau segi á rángri hyllu. Hann má ekki býta, sagði brettsnættir, rólegur en ákveðin. Þá verður vist að vera tannlaus, sagði Sveik. Ég fætti gesti að sem á einn. Mig vantar á róttuhund, sagði brettsnættir, gerðsamlega rugglaður. Því að hann bar fremur takmarka skinnbræð og hunda og ef lauruglustjórinn hefði ekki gefið honum skipun hefði hann aldrei lagt af staði þessa hundavestun. En skipunina var ekki hægt að miskilja. Hann aftur að kynnast sveiks og komast að því hvort óhægt væri að trú fyrir penningum til hundakaupa. Það eru til stórir og litlir róttu hunda, svaraði sveik. Ég veit um tvo litla og þrjá stóra Alla fimm er hægt taka í sína. Ég mæli með þeim allum. Það væri fullmikið handa mér, sagði Brettsnættir. En hvað myndu þeir kosta? Allt undir stærðinni komið, sagði Sveik. Allt undir stærðinni komið, eða það er öfugt með rottuhund á kalfa, því minni sem þeir eru því dýðari. Ég er að hugsa um einn af stærðitegundinni sem er árvakur, sagði Brettsnættir, sem var hrættur um að sjó og ríkislaugrögnar sem hafður var til að kosta leyniþjónustuna. Ágætt, sagði Sveik, þá stærði getur við fengið fyrir 50 krónustykkið og ennþá stærði fyrir 45. En einu höfum við glemt, eiga það að vera hundar eða tíkur. Það er mér rétt sama, sagði Brettsnættir, sem var eingin hundasérfræðingur. Útvegið mér einn og ég hef sækjan til í þar annað kvöld klukkan sjö. Gangið það því. Það er ákveðið mál, svaraði Sveig þurlega. En ég neyðist til að byrjuður um þrjátíu króla fórgreislu. Það er velkomi, sagði Brettsnættur og borgarið penningana. Og svo fáum við okkur glas á minn reikning. Þegar þeir höfðu drukki fimmglöðs sagði Brettsnættir Sveik að hann þyrst ekki að vera hlættur því að hann væri ekki í þjónust í dag og óhætt var tala við um pólitík. Sveik fullisti að hann talaði aldrei um pólitík í knæpum því að hún væri ekki nema fyrir pelaböð. Brettsnættir varð dálítið byldingasinn aður og sagði að sundur þykkt fjóðfélag ætti vísan. Hann spurði Sveik um skoðun hans á málinu. Sveig lísti því yfir að fjóðfélagi tæmi honum ekki við. Hins vegar hefðan einu sinni hjúklað veikum samt í Bernhassundi og gefið honum hermannabröð sem hann hefði drepist af. Þegar að það höfði dröytti sexglöð sagði Brettsnættir að hann væri stjórdleysingi og spurði Sveig í hvaða félagan ætti að láta sig. Sveig sagði einu sinni hefði stjórdleysingi keifta af sig leónberghund fyrir 100 krónur og sveikjust um að borga síðustu afborgun. Við sjöndaglasið talaði brettsnættur um byrtingun á andmælti herfæðingu en sveig lögd að honum og kvíslaði það er nýkomin maður inn í veitingastofuna látið hann ekki heyra til það gæti orðið óþægilegt fyrir þýður því að sjá við sjálfur að veitinga konan grætur. Það voru orða sönnu frú palivett satt á stóli bak við veitingaborðið og grétt Af hverju eru þér að gráta frú Pallivett, spurði Brettsnættir. Eftir þrjá mánuði vinnum við stríðið og þá verðu öllum gefnar upp sækir. Maðurinn eða kemur heim og þá gerum við okkur glaðastund hér í veitingastofinni. Haldi þér ekki líka að við vinnum, spurðan og sneri sér að sveik. Af hverju þurfum við alltaf að vera jóstra á þessu, spurði sveik. Við vinnum og þar með punktum og basta en nú verð ég að fara heim. Sveik borgaði reikningsinn og held af staði heimleiðist til gömlu þjónustuna sinnar frú Müllar sem var mjög stjálku þegar hún sá að maðurinn sem opnaði hurðina með líkli var engin annar en sveik. Ég hafði ekki von á að þér myndi koma heim fyrir eftir mörg árherra sveik, sagði hún að sinni meðfættur hreinskilni. Af tómum brjóstjæðum hef ég leifti verði frá nætur krá að búa hér. Því að hér hefur við verið gælt húsræðansókn þrísva sinnum og þar er þeir fund ekki neitt sögðu þeir að þér væri glataðun maður því að þér væri svo slungin Sveig fullvisaði sér strax um að ókunni maðurinn hafið komið sér mjög vel fyrir hans var við rúmi Sveigs og var jafnvel svo kurtais að láta sér næja hálftrúmið hinn helmingin hafðan eftirlátið síðherðri kvenn personu sem í til stíni svað með um hálsin á honum En umhverfis rúmið voru karlmanns og kvennær född á ringulreið. Af þessu mótti ráða að dýra frá næturkramni eða hafði verið í góðu skapi þegar hann kom heim á samt næturgesti sínum. Herra minn, sagði sveik og hristi þjóvin óþýrmillega. Gæti það því að kom ekki of sent til hádegisverðar? Mér þætti mikið fyrir því ef við mikið er sagt að ég hefði reikið því út á þeim tíma sem hvergi er að fá hátægisverð. Dyravörðurinn frá nætur var mjög sifjaður og það leið á löngu á þeirnónum var það ljóst að eigandi rúmsins var komin heim og krafðist kvílusinnar. En hann hótaði öllu illu og reyndi að sofa áfram. Sveik týndu upp fötinans, barðu á rúminu og sagði er hann hafði hristanduglega. Ef þér klæðið yfir eftir skal ég fleguður út á götu eins og þér eru áður komin. Það veri miklu þægilegra fyrir eru að fara hérna í fötunum. Ég ætlaði að sofa til klokkan átta í kvöldsæði dyravörðurinn úrýllur meðan að smegli sér í buksutnar. Ég borga þessari konu tvær krónur á dag fyrir rúmi með þeim að réttindum að mega hafa með mér sterkur frá kráni. Farð á fætur, Mari, eh? Þegar hann var að nýta á sér bindir, Var hann búinn að ná sér svo að hann fullvisaði sveikum að nætur kráin Mímósa væri hið virðingarverðasta öldurhús og þangað tæmi einundis konun með lögreglu vega brefi fullkomnur lægi og hann bað sveika líta þar inn við fyrsta tætjufæri. En fylgjikona hans var ekki útaf eins hrifin af sveik og kallað hann óvíður óvíðurkvæmilegum nöfnum. Þegar skotuhjúin voru farin, ætlaði Sveika fara að taka til ásant frú mullar, en það var ekki annað eftir af henni en pappírsblað sem hún hafði hrýpað á fáina línur, þar sem hún galt til kynna sálar ástand sitt út af hennum slísalega atburði viðvíkjandi rúmi Sveiks. Fyrir gefi mér herra Sveik, ég fæ aldrei að sjá viður framar, ég flegi mig nefnilega út um gluggam. Hún stendur ekki við það, sagði Sveik og beið þólin Eftir hálftíma kom hinn sama frú muller lúpuleginn í eldúsíð og að vögnaráði hennar mátti ráða að hún væntu huggunarorða að vörum Sveiks. Ef þér ætlið að flegiður út um gluggan, sagði Sveiks, þá farið inn í stofuna. Ég, ég er búin að opna gluggan. Ég vil ekki ráðleggjur að flegiður út um eldúsgluggan því að þá komið inn í garðin og getur eyðilagt rósaruna og verði svo að borga þá úr stofuglugganum svífiðir eins og engill nýður á gangstéttina og ef þið verðið heppin þá hálfsbrjótiðir yður en verðiðir hins vegar óheppin þá hafiðir ekki annað uppurðin en að brjóta öll og útlýmina og þá verðiðir að borga sjúkrahúsvist frú Möller fór að gráta gekk í stofuna og lokaðu glugganum og þegar hún kom aftur sagðum það er súur og hann er óháttur fyrir gittveika Svo fór hún með rúmið og vandaði sig venju fremur og þegar hún kom aftur inn í eldúsir sáði hún með grátt heim í röddinni kvóðbarni tveir sem voru hérn út í garðinu með erum döyðir og samt í Bernhardsundirinn fór burtu þegar hér gerðu húsaransóknina og Jesus Maria hrópaði sveik sá getur sveimi lent út á galiðinni loðreglanir vafalaust að leitaðum Hann beit í fótinn og einum laurugluþjóninum þegar hann var dregin undan rúminu við húsarannsóknina hjálf frú möllur áfram Einn þeirra sagði nefnilega að það veri kvíkt undan rúminu og svo skipuðu þeir samt í bernharsundinu með skrýðundan rúminu í lagana nafni og þegar hann syndi því engu drógu þeirra undan því og þá beita neitt þeirra í fótinn og hljóf því næst burtu, og kom ekki aftur Þeirri yfirherðu mig líka og spurðu hverjir kæmu hér og hvort við fengjum ekki peninga frá útlöndum svo sagðu þeir að ég veri heimsk þegar ég sagði nema hér sagðist sjaldan peningar að undan tekkum þessum 60 krónum sem nýlega hefðu komið frá frankhandastjóranum í Brno fyrir angóraköttin sem þér auðlisti í národni pólitíka en svikustum að senda honum en letið hann í staðin fá blindan kjötturakka í döðlukassa Svo töluðu þeirn mjög vingjarlega við mig og ráðlóðu mér að ná í dýravörðin frá nætur kráni. Þennar sem þér fleguðu út, svo heim með leittist ekki íbúðinni. Ja, ég hef sannlega áhyggjur út að þeim þarna í skrifstofum leynilorugluna frú Möller. Nú skulið þeir bara sjá hve margir koma til að kaupa hundasæðis veik og andvarpaði. Ég veit ekki hvort þeir sem endur skoðuðu lögreglubækurnar eftir runið hafa reykið augunni kynlega útgjaldaliði. Þar stóðu meðal annars B40 krónur, K50 krónur, L80 krónur og svo framvegis. En hafi svo verið þá hafa þeir vafalaust búist við að stafitnir BK11 væru upphafstafir manna sem hefðu selt sökudólga í hendur leyniláruglunnar og þegið laun fyrir. En þá hafa þeir farið villir vega, því að B fýðir samt Bernhars hundur, K þýðir Kjölduræki og L þýðir Leónbergshundur. Alla þessa hunda fór brettsnættir með til aðaláruglustafanna. Þetta voru hræðilegar ófrestjur sem sveik sveik inn á brettsnæðir án minnsta samvískubiðs. En aldrei gæð brettsnæðir veitt neitt upp úr honum, þótt hann byrjað að ræða hápólítískefni, veg sveik umtalsefninu óðara að ýmis konar í hundum og hvernig eitt að lækna þá. Og í hverst yfti fór bretsnætir með nýja ófrestju heim með sér frá sveik. Og þetta varð banabiti hins fræga brettsnætars leyniláruklum hans þegar hann var búin að sapna um sig sjö ófrestjum í íbúðsynni loka hann þessi inni hjáðin og svelti hundaskrýmslin þáka til þau réðust á hann og átan hann upp til agna Hann var svo heiðalögur að hann vildi spara hinnu opimbera greftrunarkostnaðin Í þjónustu bók hans og láruglustöðinni skrifuðu þeir í dálkinn embættis fram í þessi dapurlegu orð getinn af sínum eigin höndum. Þegar Sveig frétti setna um þennan raunalega atburð sagðan mér er bara ómögulegt að skilja hvernig þeir fara að setja saman á dómstegi. Sjöndi kabli Sveig fyrir stríð Um það leiti sem skóvarnir við rap fljótið í Galissíu urðu vitni þess að östurísku heritnir flýðu yfir rap og þegar östurísku herdildirnar í Serbíu voru flengdar eina vannari eins og þeir áttu skilið dætt östuríska hermálaráðuneytinu í hugan úr í sveika koma til skjalanna og bjarga emveldinu úr klípunni Þegar Sveig var tilkynnt að hann ætti að koma til lækniskoðunar á Streletski eig eftir viku stóðu svo á að hann lág í rúminu í einu giktarkastinu. Frú Möller var að hýta honum kaffi fram í eldúsinu. Frú Möller rópaði Sveig úr rúmi sínu. Frú Möller komið þess nöggvast hingað inn. Þegar þjónustustúlkan staðnæmdist við rúmstokkinn sagði sveik með mestu rósemi fáðiðu sæti frú Möller röddans var hátíðleg og lendardónsfull þegar frú Möller hefði fengið sér sæti reis sveik upp í rúminu og sagði ég fer í stríð Jómfrú Maríar hrópaði frú Möller og til hvers? til að berjast ansaði sveik með grafa röst það lítur illa út fyrir austuríki núna Öðru megin eru þinn og komnir inn í Kraká og hinum meginin í Ungverjaland. Mönnum okkar hefur verið sláttrað eins og alíkálfum og þess vegna er ég nú kvættur í herinn. las líka fyrir í blaðinni gæra föðurlandið okkar væri sortasveipað. Já en þér getur þetta ekki hreiftiður, þetta gerir ekkið tilfómöldar. Ég ekki í litlum vakni, kökusalinn á hotnunum þér vitið á eitt slíkan vagn fyrir nokkrum árum ókan afa sínum, lömuðum og geðveikum í þessum vagni þegar hann þurft að fá sér hreint loft þér verðið aðka mér í þessum vagni frú Möllar frú Möllar brast í grátt á ég ekki að sækja læknin að þér farið ekki fed frú Möllar, ég er fullkomlega boðlagt fallkisum fóður ja undan teknum fótonum og þegar útlítið er svona svartverðu sérkver kriplingur að vera á sínum stað ljútið viða við að hýta kaffið eins og ekkert sé og meðan frú Möller æst og grátandi held upp á könnuna söngu góðidáttin sveiki rúminu vindisgrætsi herfóringu hínir hófu stríðan voru furðu línir hæ hey, hoppsasa frú Möller þaut út og hljóp eftir lækninum Hún kom aftur á klukkutíma liðnum en þá var sveik sopnaður. Hann vaknaði við það maður sem var vel í skynkomi hjælt hendinni á enni hans og sagði verið ekki rættur ég er pavegg leiknir frá vinn á rætti, rétti mér höndina setið er þennan hitamæli undir höndina svona reikið útrúiðu tunguna og betur úr hverju dóu foradrar og þannig fór Ad meðan yfirvöldin í Vínarborg óskuðu eftir því að allar austurísku þjóðirnar sýndu forn fýsi og hollustu stípaði pavr gleiknir sveig að taka ein bróm án að taka tillit til föðurlands hollustu hans og ráðlagði hinum hugprúða hermanni sveig að hugsa ekki um stríð liggir mar flattur og verið rólegur ég kem aftur á morgun Þegar hann kom daginn eftir spurðan frú Möller fram í eldúsinu hvernig sjúklingnum liði minnistir ekki áða þeirra læknis að hún rauna mætt honum hrakar í nótt söngan með leifi að segja austuríska þjóðsöngin þegar hann fjökk yktar köstin. Pavegg læknir sá sig tilneittan að fyrir skipa tvöfaldan brómskamt við þessu síðasta löghliniskasti sjúklingsinnis. Á þriðja degi tilkynnti frá Mullara ekki hækkaði hagur strimpu í gærkvöldi heimtaðan landabrefið yfir hernaðasvæðið herra læknir og í nótt varan hann viti sínu fjær og hjælt ala austuríki myndi vinna strífið. Og tekur hann innskantana nákvæmlega eftir lifseðlinum að hann hefur ekki gert boð eftir yfir ennþá herra læknir. Þegar Pawegg læknir hafði helpt úr skálum reyðisinnar yfir Sveig fór hann leiðasinnar og fullvisaði sjúklingjunum að hann stildi aldrei framar hjúkra sem hafnaði læknishjálp hans og brómi. Nú voru hannist tveiri dagar þangað til Sveig átt að mæta við lækniskóðununa. Þennan tíma notaði Sveig til viðegandi undirbúnings. Í fyrsta lagi sendan frú Muller til þess að kaupa einkennishúfu og því næst sendan hana til kökusaalans á horninu til þess að fá lánaðan vagnin sem kökusalin hefði á sínum tíma ekkið afa sínum lömöðum og geggjöðum í þegar hann þurfti að viðra sig Svo dættu honum í huga að hann þyrfti að fá sér hækjur til allrar hamingu að hafði kökusalin líka geimt hækjurnar til minningar um afa sin Nú vantaði hann ekkit annað en blómvönd Frú Möller útvegaði hann en hún hefði síðustu dagana verið á sífældum þönum, var orðin áberandi mögur og var síkráttandi. Og þennan eftirminnilega dag sást átakanlegt dæmi um þjóðhottlustu og göttónum í Prag. Gömul kona ítti á undan sér vagnni sem ísat maður með dátahúfu og sveflaði hækjum. Í horninu á frakkakraganum reykti sér stór og marglítur nýliðablómvandur og þessi maður rópaði í sífellum leið og hann sveflaði hætjónum til Belgrat, til Belgrat. Á eftir honum gekk stór hópur manna og stöðugt bættust fleiri við. Fá einir höfðu strax sapnast saman fyrir framan litla húsi sem sveik lagða staðfrá í herrleiðangusinnu. Sveig sá að láröglu þjónatni sem stóðu á krossgöt honum heilsuðu þegar hann óg framhjá. Á vatnsláttorginu var fjöldin umhverfis vagn Sveigs orðin mörg hundru manns og í krakárgötu réðist mannfjöldin á þískan stúdent sem stóð þar með súve og höfðinu og rópaði til Sveigs hurra nýður með serbana. Við horfnið á votið skófagötu réðist laureglan á hópinn og dreifðu honum. Þegar sveik syngdi laureglu hverfistjóranum það svart og hvítu að hann ætti að mæta hjá herrlækninum þennan dag varð handa á lítið sauðarlegur á svipinn og til þess að kom í veg fyrir allar götu óerðir letan tvo laureglu þjóna fylgja vagnisveiks til streylettskís. Um þennan viðburð stóð eftirfarandi klausa í blaðinu Preski úr særni Nóvini Föðurlands ást kripplingins Þirri partinnigæir sáu vegfarendur að aðalgötunum í Prag atburð sem á þessum alvarlegu tímum ber fagurt vitni um dreygð og trúfesti sönna þjóðar vorrar gegn martinu gamla einveldi Svo virðist sem Gullöld, Grykja og Rómverja sé afturrunnin upp þegar Músius skefóla létt bera sig til orustu anþess að sinna um brunasárið á hendinni. Einar helgustu tilfinningar opinberðust á fagranhátt hjá krypplingi með hækjur sem létt gamla konu aka sér í hjólastól. Þessi svonur teknaðsku þjóðarinnar gaf sig fram að fúsum vilja til herþjónustu án þess að taka tillið til helsuleysi síns, til þess að fórna lífi sínu og eignum fyrir keisaran. Í sama andaskrifaði einnig dagblæðið í Prag sem löggrænsinni með þeim orðum að þjóðverjar hefðu fyllt kripplingnum til þess að varna því að hann er hengdur af sendimönnum tekka. Enda þótt þessi virðulegu blöð gæti ekki fundið fegur af fordæmi en þennan krippling var nefnd herlæknanna ekki á sama máli. Að minnsta kosti báð seg Hann var miskunalaus náungi sem hjátt að allir væri á svíksamlegan háttareina losna við herrþjónustuna, víkstöðvarnar, kúlurnar og hansbrengurnar. Viðlag hans var þetta allir tekkar eru skrópagemlingar. Einn maður var svo heppin að deyja í höndunum á honum og þegar bátt sig hafði fullvissa sig um maðurinn var raunverulega steindauður og rópaðan berið skrópagemlingin burtu. Og þennan minnisverða dag stóð sveig frammi fyrir honum og huldði blygðun sína eins og feimin úllingur með hæikjónum sem aðstuddi sig við. Þetta er nú ekki algengt efíkjublað sagði Bautse. Svona efíkjublöð höfðu þeir ekki paradís. Leifjólvin leiti blöð fyrir framan sig og sagði að rekinnur herþjónustu sækir heimsku. Og hvað er að yður fleyra spyrði Eðer þínumst reiði búin það tilkynnist þér með að ég er giktvekur en ég vil þjóna keisarann þanga til búið að brytja mig í spaðsæðisveik yfillaitslausht hnían á mér eru bólgin Bautze horði reiði þrungnum augum á góðadáðans veik og öskraði þér eru skrópakemlingur og um leiðu hann snéri sig á liðhjálfanum sagði með ískaldri ró en takið þennan náunga pastan samstundis Tveir hermen með brunum byssustingjum leittu Sveig til herdeildarfangelsi sinns Sveig stutti sig við hækjurnar og var þess var sér til skelvingar að giktinn færiðist í aukana Þegar frú Mulla sem hafði beðið úti fyrir hjá vagninum sá Sveik milli hermannanna, fór hún að gráta, tók til fótanna og skildi vagnin eftir án þess hirða um hann frekar. Það blikaði á byssustíngina í solskininu og þegar Sveik gekk fram hjá líknestinu af Radetski, snér hann sér að mannfjöldanum og rópaði til Belgrad til Belgrad. Og Radecki marskálkur horfði dreymandu augum á hann á stalli sínum og eftir góða dátanum sveik sem hjælt áfram með nýliða blómvöndi í hnappagatinu og stuttist við hækjur. En virðulegur hermaður tilkynnti mannfjöldanum að það væri liðhlaupi sem hermennitni lettu á milli sín.